Nem, mert le van állítva az egész, most nincsen, nincsen válkumság a csőben, nem ütötték le egyébként tízet ami azért biztos hideg, és, és nem is mágneses, tehát simán bele is sétálni, meg fotózni, meg megéríteni a nem néznek oda, és majd amikor jövőre fogják bekapcsolni, amikor viszont már a, a dizájn teljesítményen fog üzemelni. 14 terroelektron voltos ütközésre sem le lehet létrehozni, ami viszont sok.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 Manhattanben, most ne kérdezhetek városrészben, az ott még nem tudom, a Spring Street-en van, a, ahol egy krónát nevű dolog az, az tényleg ilyen nyás lángjelett. És ugye, ahogy a filmben látjuk, hogy, hogy a nőjöket mindig belebolondulnak valamibe, és akkor azt túl hypooják egészen addig, amíg értelmes lenné válik, itt is ez történt. Ez a Cronut, ez gyakorlatilag a a santnak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 Ha nem pontosan és két, két adásomra rábeszélek, akkor kiindul Egyébként megragadnám az alapvető közöljémű alapdolgozást. <gül> <gül> Hasonló stratégiával lettem rábeszélve a Nexus 4-re is egyébként. Mint uh, az egyik ilyen amerikai kollégám az, az kérdezte, hogy is, ugye akarok lenni, mert hogy ez egy jó deal, és vagy és gyakorlatilag mindenkinek vett. Ilyen, ilyen teljes pusher stratégiával, ezt tök megéri venni. Látod, én mindenkinek vettem. Ugye megvehetem neked is? Ez tényleg egy jó dél, figyelj. Így belegondolom, hogy az amerikai főnöködnél láttam először kiindult, ami eszembe a top Plunkett ját Magyarországon, és kicsi és rendkívül zöldfülű újságíróként bekopogtattam az akkori go-kérődában, mert egy kameramtól hallottam, hogy ott egy ilyen. Keljettem európai rutinnal kölcsönket, ami fényképezőgépet hozzá, és tesztelgettem egy másfél órán keresztül.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 Igazán én azt várom, hogy ott tartsa a munkahelyrőpiac, hogy szegény végzős csoportársaim de kapjanak más munkát, mint az, hogy a vonatokon elolgó embereket megbökjék, és a fölükbe súgják a marketing üzenetet. Mert ide fölösleges a technológia, ha itt vannak az emberek, és akik... Kérlek, meg... elolgó embereket felkezdeni és lapozni, nem? Elnézést tudom, legyen szüves, ébredjen fel, kérem, oda odakáldom ezt a szórólapot.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 abban volt nagyon benne, hogy a céget egyrészt világ cégé, másrészt pedig borzasztóan a szexivé változtassa És hát itt lehet gondolkodni, hogy a világ a feladata, hogyha oda visszamegyünk, hogy már mi is sokat talaszkodtunk, hogy ez az most nába, hogy igazából nem szexivének kiszámítható, meg magát ismétli. Kivétel, ha rendkívül érvő kásztók képünkben a több kutya nem foglalkozni, lesznek az emberek, akkor már cégé viszonylag jó feladatával a fickó előtt.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 Megkérdeztem tőlük, hogy miután kimutatták, és az a New Science-ben közölték azt a kutatási eredményt, hogy a, a mostani generációs gorillaglász az idővel csökken egy kicsit a mérete. Összemegy, mert, mert megfelelő magas energiaszintű állapotban mozognak a, az üvegben levő nem tudom milyen atomok. Az befolyásolja valamennyire a gyártását. Még 5 mikronos elmozdulással van szó, de összemegy az üveggyártás után arra, hogy el kérdezni.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 Velük az ember. Én ezt nem értem. Ma már a említásban nagyon sok hülyeséget mondtam, ezt én is érzem, és közben folyamatosan iszom. Tökkel képzeledő az, hogy minden hívást elindít Néli a telefonján, és nem, nem mennek szívózni. <hát>, hát ez egy elég érdekes megközelítés volna. Nem, nem valahogy.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 tájakon ilyen, hogyan húzódik az anyag, hol nyúlik, hol van rajta nyomás jellegű méréseket végeztek, és már volt okos ingyük, okos ingy és most zoknin általájuk, és ott is pontok, szemcsés, betét, minden Isten bánata van benne, és a végén itt zoknin lesz egyébként, és voltak a nagyon szép mérésékre, hogy hogy azon, vagy sem.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 Nyilván mindannyiunk életében előfordult ez a pillanat, amikor elgondolkodtunk azon, hogy milyen lehet rumba robotporszívónak lenni. Én, akinek van itthon egy rumba robotporszívója, én még soha nem gondolkodtam ezen, hogy milyen lehet a robotporszívónak. Szóval elmondhatjuk hogy Nyilván... téged a rumba döntött rumba? Uh, hát elmondhatjuk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 Jó, hozzá kérlek Higgs bozont minden, Az askóval persze, a szájban most azt gondoltam, és öt aztan. igen, kérem, és, és lehet nagyon. És azoknak akkor Na hát akkor ennek Sziasztok. a reményében jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Csáu.